«Невже скрізь? Життя таке важке!» – сумно запитала дівчина. «Люди самі роблять його таким?» «Розумію!» – вона чисто, і як йому здалося, з яким смутком голосі засміялась. «Я ніколи не вважала, що Барбадос – земний рай, але не перечу, ви знаєтеся від краще, ніж я!» З цими словами дівчина торкнула коня своїм хлистом і срібним руків'ям. Все ж я вітаю вас із полегшенням ваших страждань. Пітер клонився, а вона поїхала далі. Негри підхопились і під тюбцем побігли слідом. Кілька хвилин Пітер Блад постояв там, де вона залишила його в задумі, розглядаючи залиті сонячним соняшним сяйвом води Карлайлської бухти і кораблі, що стояли в просторі гавані, над якою з галасом кружляли чайки. Тут і справді було гарно. «Краєвид чарівний», – подумав Блад. «А проте це тюрма» говорячи, що він вважає Барбадос кращим за Англію, Блад намагався применшити своє нещастя. Нарешті він повернувся і розміреним кроком рушив до маленького селища Купки Халуп, зліплених з глини та лози і обгороджених частоколом. Тут жили раби, що працювали на плантації, а разом з ними жив і він сам. Нараз у пам'яті його сплела строфа, зловласа. Для мене мури, не тюрма, залізні грати ще не клітка. Та він вкладав в ці рядки новий зміст, зовсім протилежний тому, що мав на думці автор. Якою просторою не була тюрма. Міркував Пітер, вона залишається тюрмою навіть тоді, коли немає ні мурів, ні град. Особливо глибоко збагнув це блад того чудового ранку, а з часом йому довелося ще ясніше усвідомити справедливість такого твердження. З кожним днем він дедалі частіше думав про те, що в нього підрізані крила, що він вигнанець із цього життя і дедалі менше згадував про ту випадкову свободу, якою часом користувався. Порівнюючи ж свою трохи легшу долю з долею нещасних товаришів по рабству, він не відчував того задоволення, якого міг би зазнати інший навпаки. Їхні нещастя тільки посилювали гнів і гіркоту, що сповнювали душу Блада. З сорока двох засуджених повстанців які зійшли з ямайського купця на берег разом з Бладом, полковник Бішоп купив не менше двадцяти п'яти. Решту було продано дрібнішим плантаторам, декого в Спейстаун, а інших ще далі, на північ. Блад не знав, яка доля спіткала їх, однак серед рабів Бішопа він ходив вільно, і, живучи разом з ними, добре розумів їхні людські страждання. Всі вони працювали на цукрових плантаціях з раннього ранку до пізнього вечора, а коли вибивалися з сил, то на їхні спини зразу ж опускався нагай глядача або його помічників. Одягнені вони були в лахміття, дехто майже голий, жили в багні, харчувалися смердючою солониною та кукурудзяними коржиками, їжею, яка для більшості з них якийсь час була настільки незвичною, що двоє захворіли і віддали Богові душу, перш ніж Бішоб змитикував, що раби мають для цього певну цінність як робоча сила, і поступився перед домаганнями Блада дозволити йому доглядати хворих. Щоб тримати рабів у покорі, одного з них, який повстав проти жорстокості наглядача Кента, Закотували на смерть на очах у його товаришів, а іншого, що наважився втекти в ліс, спіймали, завернули назад і відшмагали, а потім витаврували йому на лобі літери З К. Аби до кінця його життя всі знали, що він збіглий каторжник. Але на щастя, бідолаха помер, не витримавши катувань.